Недовга черга просувалася украй повільно. Вже зовсім поруч був шлагбаум, який мав пропустити їх через кордон. Як перед толиковою копійкою вписався у крихітну шпарку якийсь нахаба на пікапі. Валентина не втрималася, лайнулася у слід, лайнулася від душі, без церемоній, без огляду на те, що скаже бабуся Варвара Федорівна, почувши, як збагатила на базарі світових сукон її дургенька внучка. А щоб ти кордону не минув, падло, а щоб там із тебе душу витрясли. Душу справді витрясали. З усіх і кожного. Навіть хабарів чомусь не брали. Ще не бачив, щоб так шманали. Сипу зірвалися, чи план виконали, не міг зрозуміти Анатолій. Валентина упрівала. Поруч із ним, загорнувшись внутрію. А трус ішов серйозний. Один митник мало ненамножники розклав якогось благенького фіатика яким молода подружня пара вирушила кудись у напрямку моря. Судячи з обладнання, молодята мали намір відпочивати дикунами Он казанок, пательня, каструля, тринога, шампури – все необхідне для такого відпочинку. Валентина мала час і можливість пересвідчитися у тому, що статки молодої пари не сягали висот. Перед її носом митник витрушував, щоб увагу не завалялася там зброя – трусики, майки, теніски, купальники – Зазирнув у кожен капець, упхав пальця навіть у запасні кросівки. «Бомбу вони шукають? Чи наводку на нарколодилерів дали?» – розмірковував Анатолій. Валентина опрівала та не знімала шуби. Молилася лише, щоб черга рухалася швидше. «Ох і тепле ж хутро внутрі, ох і тепле!» Інший митник мав незрівняно легше завдання, ніж його колега. Він обшукував машину католицького священника, який либунь повертався до своєї Латвії зі святкування Дня Матері Божої Ченстоховської. Машина пастора була геть порожня. Лише на задньому сидінні лежав дипломат з паперами і пакет із церковними сувенірами, хрестиками і конками. Митник ретельно обстежив і папери, і сувеніри, делікатно, з повагою до церковних речей, але уважно і пильно. «Слухай, Валюшу, ми так з тобою до ранку сидітимемо. Вони не поспішають. Я до ранку в шубі не витримаю», – призналася Валя і витерла хустинкою під злоба. «У мене тут безкоштовна сауна, а у мене нуль бабок, так що терпи, коза, а то мамою будеш». «Добре тобі насміхатися». Після католицького священника, який витримав екзекуцію зі смиренням, яке зробило честь його сану, Характеру, країні і ще більше посилило в душі Валентини повагу незворушних прибалтів. До столу митниці під'їхав пікап, якому Валя побажала з пересердя «нахлептатися від митники усього доброго, смачного, ложкою, великою і досхочу». Кажуть люди з голубими очима, не здатні вректи. Валентина зробила висновок, що це, мабуть, неправда. Її голубенькі оченята такі врекли двох на які вирішили прорватися через кордон раніше за них. Врекли круто і смертельно. Як вони не крутилися, як не намагалися запхати митникові до кишені щось зеленаве і шелестке, він незворушно і наполегливо примусив їх викласти на стіл, дуже схожий на прозекторський, усе, що вони воліли б нікому не показувати. «Є ще пан! Є ще вшистку, прошу викладаць! Є ще те валізи! І те! іле куртик ма пан в тей валізе? А в тей? А іле пан ма пар обувя? Два дзеся? А для чого?» Для себе? Вшись це однакове, пан Матиль Нук? Висновок митної служби був суворий з поворотом до польської анулювати закордонний паспорт. Круто беруть хлопці, псип їх, поспівчував бідолаха Анатолій. Нині поляку без закордонного паспорта, як без води, і ні туди, і ні сюди. О якщо вони зі своїми так, то що ж із нами буде? До їхньої машини підійшов той самий митник, який щойно відправив з поворотом отих двох на хаб. Попри свою неприязнь до митарів, усмокнену ще з пляшки-мінералки одовжелезній черзі першої подорожі, Валя мусила визнати, що поляки – хлопці вродливі. А цей – ну просто понатуяву. Блондин, сині очі, постава. Та куди там Бельмондо? От тільки робота, яка злоякісна, і вираз обличчя відповідний. Валентина вийшла з машини підмела полами задовгої для неї шуби-пилюку. «Пані змерзла?» – чайно спитав митник. «Так, серйозно», – відповіла Валентина. І загорнулася у нутр'єве хутро, немов усі вітри Арктики. Водночас налетіли жалили крижаними осами її тендітне тіло. «О, пані, така делікатна!» – так, – зберегла серйозну міну Валентина. «Добже», – протягнув митник, не маючи формального приводу для санкцій. «Проше, пані, отвужить самохут.